תודה רבה, בנות, על הנגינה כל כך יפה. אני מודה לאלוהים שאנחנו יכולים לבוא ולעלן אותו פה ביחד, בבית שלו, בית בני ציון בירושלים. ברוכים הבאים. כל מי שהגיע לפה לא הגיע לכאן במקרה, הוא הגיע לכאן כי אבינו שבשמיים שמר עליו כל הדרך. אני רוצה גם למי שלא הספקתי לומר כי לא היה, שבת שלום ומבורך לאורחים הנחמדים שלנו שהגיעו מארצות הברית. חזרו מארצות הברית? חזרתם כרגע מארצות הברית או לפני כמה ימים? כן. הם היו? אוקיי. חשבתי שלורטה וג'ף חזרו הביתה. כי לא ראינו אתכם פה. בכל מקרה אנחנו, אנחנו מאחלים לכולם חג חנוכה שמח היום אנחנו נלמד מדבר אלוהים על אה, דבר שהוא מאוד מאוד אה, חשוב לאמונה שלנו ואנחנו תמיד צריכים לזכור אותו כל הזמן אה, הדבר הזה קשור לתוכנית של אלוהים לתוכנית הישועה שלו אלוהים בכל מקום בכתובים רוצה להזכיר לנו שאנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו אה, הגענו הביתה או, או שאנחנו נגיד אנחנו אה, יכולים לנוח אה, ולחשוב שאנחנו אה, נמצאים במצב טוב אלוהים תמיד רוצה להראות לנו שאפילו שטוב לנו יכולים להגיע ימים רעים מאוד אה, וימים שאחריהם אה, אנחנו נצטרך אה, לקבל עזרה ממנו היום אנחנו uh, מתחילים פרשה חדשה, לבראשית פרק ארבעים ואחד, uh, פרשת מקץ. הפרשה הזאת, uh, פרשה שהיא בעצם ממשיכה את הסיפור של יוסף. יוסף במצרים, החיים שלו בפרשה הזאת משתנים מקצה אל קצה. שנתיים לאחר שהוא מצליח לפתור אוקיי? Okay, בפרשה הקודמת, את החלומות של מי? של שר המשקים ושר האופים, נכון? הוא מוזמן להגיע לארמון של פרעה כדי לפתור חלומות מוזרים שהמלך חלם. כל הנושא הזה של חלומות שבאים למלכים קשור לתוכנית של אלוהים ולאהבה שלו לכלל בני האדם שנמצאים על פני האדמה. אלוהים פועל בדרכים כל כך שונות כדי להגיע לכל האנשים בעולם, והפעם הוא עושה את זה דרך פרעה. החלומות האלה, תשימו לב, היו המפתח להצלה. חלומות שהם מפתח להצלה. אבל לא רק של יוסף, תשימו לב, אלא מפתח הצלה למצרים כולה ולאלו שגרו מחוץ למצרים. חלומות שהם בעצם מפתח. הדרך שבה אלוהים מתחיל להראות את הכף רגל שלו בעולם הזה. הוא מביא מצבים בלתי אפשריים לפתרון ואחר כך נותן את הפתרון למישהו שהוא בוחר בו. אנחנו חוגגים את חג החנוכה ואל... ואנחנו שרנו קודם את השיר קומי אורי כי בא עורך זאת הייתה הקריאה מאלוהים ליוסף קום אור אלוהים אמר לו כי בא עורך וכבוד אדוני עליך זרח כי הנה חושך יכסה את ארץ מצרים וערפל יכסה את הלאומי מסביב ועליך יזרח אדוני וכבודו עליך ייראם, אמן? אמן? אתם יכולים לראות איך אלוהים פועל בעולם הזה כשאלוהים מדבר אלינו דרך ישעיהו ואומר קומי אורי הוא אומר לנו שאנחנו יכולים להראות את הכבוד שלו בעולם הזה בצורה מאוד מאוד חזקה המצרים נדהמו מהפתרון של החלום כל כך שפרעה החליט שיוסף יהיה שליט מצרים עד כדי כך. שימו לב לתגובה, עכשיו אנחנו נקרא את זה, לתגובה של המלך ושאר העבדים שלו. בראשית פרק 41, פסוקים 37-40 ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו ויאמר פרעה אל עבדיו, <עבדיו> הוא שואל אותם שאלה היפותטית, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו? בעצם מה שהוא אומר להם חבל על הזמן, הוא אומר להם אין איש כזה, אתם חושבים שאתם יכולים למצוא בן אדם כזה שבעצם יש בו רוח אלוהים? ויאמר פרעה, הוא פונה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. ויאמר פרו אל יוסף, ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. זאת הייתה פתיחת דלת מאוד גדולה לאלוהים להתאנס ולפעול בחיים של המצרים. המושיע של המצרים הגיע מאלוהי ישראל. תמיד מושיע יגיע מאלוהי ישראל. המושיע של העולם יצא בדוגמה של יוסף. יוסף בעצם נכנס עכשיו לתפקיד של מושיע. הדלת נפתחה ונכנס האור. החנוכיה שקראו לה יוסף אם תרצו, אם אנחנו כבר באווירה של חנוכה. המצרים הכניסו את חנוכה לתוך הארץ שלהם. כמה חושך היה במצרים? שלא תטעו, מצרים הייתה אימפריה. אנחנו לא מדברים על חושך של אור שרואים בעיניים, אלא על חושך שנמצא בעצם בלב. חושך רוחני מאוד מאוד גדול. יוסף איך היה אור כל כך גדול במצרים שלא היה אף אדם בכל מצרים שיכול להשתוות אליו. מדוע? מכיוון שהוא היה הנציג היחיד של אלוהים במצרים. <אח> קרה לכם פעם שנכנסתם לאיזושהי קבוצה אולי של ילדים, אולי של אנשים אתאיסטים, אולי במקומות שאנשים ממש ממש לא אוהבים את אלוהים והרגשתם שאתם במקום הזה עושים שינוי, שאתם גורמים שינוי רק בכניסה שלכם למקום ובדיבור על אלוהים. אני לא אומר שזה בטח היה שינוי קל, כי בטח התנגדו, אבל הכניסה של אלוהים למקום עושה שינוי, וזה בעצם העיקרון של חג החנוכה, חג האור. אף אדם לא היה שווה ליוסף במצרים. זה לא שבמצרים לא היו מספיק חכמים. יוסף הראה למצרים את האור של אלוהים, ואתם ואת ואת, רואים שהם האמינו לתשובות שאלוהים נתן, כי בינתיים עוד שום דבר לא קרה. אתם שמים לב שזה התחיל באמונה? קודם כל באמונה. הם קיבלו את הפתרון של החלום של יוסף. הם אהבו את הפתרון, וגם את יוסף. יוסף הראה להם את חוכמת אלוהים בפעולה. ואני רוצה שתזכרו את המילה הזאת היום. החוכמה של אלוהים לא באה באופן תיאורטי כדי לעשות להם טוב על הלב וללחוש להם מילים באוזן כדי שיהיה להם נעים לשמוע עד כמה שהם עם נפלא ועם אהוב ועם יפה. אלוהים יוצא לפעולה. והוא עושה את זה כמובן דרך יוסף. אם יוסף לא היה פותר את החלום של פרעה באופן אישי, איזה מעמד הוא היה נשאר? מה, מה הוא היה? נשאר עבד, נכון? ליוסף בעצמו, כיוסף, כי לא היה שום דבר לתת למצרים בנושא של החלום. אלמלא הוא היה הולך בדרך של אלוהים ושומע את אלוהים הוא לא היה יוצא לעולם מבית הסוהר. תחשבו על זה. המצרים לא התרשמו כל כך מיוסף, אלא מהפתרון של החלום של, פר... של פרעה. והדרך שיוסף הציע להתמודד עם הבעיה. מה שקבע את העתיד של יוסף לא היה התיאוריה אלא המעשים שלו. המעשים של יוסף דיברו במקומו. על זה אנחנו נדבר היום. המעשים של המושיע מדברים על המושיע. מושיע שאין בו מעשים זה אינו מושיע. אנחנו, בני האדם שחיים על פני האדמה, סובלים מהבעיה הגדולה ביותר שיכולה להיות. זה בעיה שיוסף לא יכל לפתור בשביל המצרים. הוא פתר להם את הבעיה של האוכל. אנחנו נדבר היום על אה, המושיע בעצם שבא בסגנון אה, של יוסף. מושיע שבא לפתור בעיה גדולה מאוד, שאף אחד אחר במקומו לא יכול לעשות את זה. חנוכה נקרא חג האורים, והפרשה הזאת שאני אה, אה, חשבתי עליה השבוע מאוד מאוד מזכירה את חנוכה ולמה? דווקא מבחינה היסטורית דווקא מבחינה היסטורית אם אנחנו חוזרים בזמן לזמן בית שני של בית המקדש השני אנחנו רואים שהפועל של חנוכה היה שונה ממה שאנחנו רגילים לראות אותו היום בזמן ה, של בית שני, מה שהיה חשוב בעצם זה שהעם חיכה למושיע, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך. פועלו של יוסף במצרים היה דוגמה מצוינת של ניצחון האור על החושך. ניצחון של אלוהים על האלילים של המצרים. יוסף הוא היה המושיע של מצרים. והמצרים ראו בו את המושיע שלהם, אתם רואים שזה עובד אחד מול השני. המצרים קיבלו את יוסף כמושיע. למצרים יוסף לא היה מכשול. המצרים קיבלו אותו כמושיע שלהם. האור של אלוהים יכל לזרוח בצורה מאוד חזקה במצרים. אם אנחנו עכשיו אה, עוברים אה, כמה מאות שנים קדימה, אנחנו מגיעים לזמן שחגגו את חג החנוכה זה היה בערך לפני אלפיים שנה בית המקדש עמד עדיין על תילו זאת אומרת הוא עדיין היה קיים יוחנן פרק י' פסוקים 22-24 אותה עת חגגו בירושלים את חג החנוכה חורף היה כאשר התהלך ישוע בבית המקדש באולם שלמה, היקפו ואמרו לו, עד מתי תחזיק את נפשנו במתח? אם אתה המשיח, אמור לנו בבירור. הפרושים היו במתח. אתם יודעים מה זה ילדים מתח? מתי אתם נמצאים במתח? כן, שאתם מצפים למשהו שיקרה, נכון? אתם לא יודעים מה יקרה. ואתם במתח, הם ציפו למשיח, הם היו במתח, הם רצו שהוא יגיד להם בבירור שהוא המשיח. אבל האמת הייתה שישוע, ממש כפי שיוסף עשה, ישוע הראה גם לפרושים ולרבים אחרים בצורה מאוד ברורה שהוא המושיח. הפסוק שאנחנו קראנו, פסוק 22, מתחיל במילים אותה עת, אותה עת. באותם ימים שהעם חגג את חג החנוכה, לא רק ישוע התהלך בבית המקדש. לא רק הוא התהלך בבית המקדש. ושימו לב מי עוד היה שם. רבים מן העם האמינו בו ואמרו. כאשר יבוא המשיח, האם יעשה ניסים יותר מאשר עשה זה? תשימו לב עכשיו על האווירה של חנוכה. איזה מילה אתם קוראים פה? מה בעצם אנחנו קוראים? ניסים, נכון? העם מחכה לניסים. אני רק רוצה להגיד, ראשי תיבות, מי שיבוא מחר לתל אביב, הוא ירוויח. כי מחר אנחנו נדבר על חנוכה וההיבט ההיסטורי בצורה יותר עמוקה בתל אביב. אוקיי? Okay, אז אני רוצה לעודד אתכם להגיע. היום אני רק רוצה להגיד שהצורה שבה אנו חוגגים את חנוכה היום היא צורה מאוחרת, היא צורה תלמודית, היא מהתלמוד שהיה בסביבות 700 שנים לאחר, לאחר האירועים של חנוכה. אם אתם uh, תלמדו את חנוכה כמו שחגגו היהודים בזמן שהיה חנוכה, לפני התלמוד, זה היה קשור יותר לישועה של אנשים, זה לא נס של כת שמן, אוקיי? הנס של כת שמן זה משהו שבא הרבה יותר מאוחר, וזה מה שלומדים היום בישראל. אבל האמת היא שזאת לא, זה לא המקור של הסיבה מדוע חוגגים את חנוכה. בזמן ראו אנשים שחגגו את חנוכה, תסתכלו פה בפסוק ותבינו מה היה הלך הרוח. הלך הרוח היה בעצם שהעם מחכה למושיע. והמושיע הזה צריך לעשות ניסים. אתם בעצם מכירים את הסיפור של חנוכה. חנוכה הוא בעצם חג שמספר סיפור של ניצחון של מעטים מול רבים. ניצחון של מעט מאוד אנשים מול צבא אדיר של אימפריה. כן, מסעד. וגם הייתה מלחמה בין התרבויות. וגם הייתה מלחמה, כמובן, בין התרבויות. אנחנו רואים שבעצם... העם יודע שבזמן הזה שהם חוגגים את חנוכה, זה זמן שהיה נס גדול. לא נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים, שזה רק פירוש מאוחר הרבה יותר, אלא נס שהעם נושה על ידי מושיע. המושיעים אז היו מתיתיהו והמכבים, שאלוהים נתן להם את הניצחון. וזה בעצם הסיבה. כאן אנחנו קוראים שרבים מהעם האמינו בישוע. עכשיו, למה העם האמין בישוע? למה הם האמינו בו? בגלל מה שהוא אמר? בגלל מה שהוא עשה. עשה, נכון. רבים מהעם האמינו בו ואמרו, כאשר יבוא המשיח, האם יעשה ניסים יותר מאשר זה? אבל למרות זאת הייתה מחלוקת בעם. בכל השנה העם חיכה לגואל, אבל במיוחד בחג חנוכה הייתה ציפייה של האב למושיע, כמו מית, הם חיכו למושיע בסגלון מתיתיהו החשמונאית. זה מושיע בעצם שיכול לגרש את הרומאים כפי שהחשמונאים גירשו את היוונים. תשימו לב לשאלה ששאלו הפרושים. הם שואלים את ישוע, עד מתי תחזיק את נפשנו במתח? אבל אתם יודעים משהו? לא הייתה שום סיבה לפרושים להיות במתח. הם היו בעצמם יכולים לראות במעשים של ישועה את התשובה המלאה לשאלה שלהם. בפרק הקודם, אם תלכו פרק אחורה בדבר אלוהים, אתם תקראו על נס. נס ריפוי של עיוור מלידה על ידי ישועה. ישועה ריפא את העיוור אה, אה, מלידה, אבל הנס הזה גרם למחלוקת בעם, מכיוון שישוע עשה זאת ביום שבת. חג החנוכה מסמל, כמו שאמרנו, את היציאה מאור לחושך. ולמרות שישוע ריפא עיוורים, לא רק בזמן החנוכה, הוא לא, לא רק ריפא אותם בחנוכה, היה זה בזמן שרבים מהעם הם ראו אה, בניסים שישוע עשה אה, אות לגאולה. ותקווה לבואו של המשיח, במיוחד בחג הזה, חג החנוכה. במילים אחרות, הפרושים רצו לדעת אם ישוע הוא הגואל שכולם מחכים לו, שישחרר את העם מידי הרומאים. אבל בעת ההיא, הנושא של הגאולה היה קשור, כמובן שהיה קשור לגאולה ממה, מהעול של הרומאים, כל כך הרבה אנשים איבדו את החיים שלהם על הצלב, על העם, הוטלו מיסים כבדים, המצב בימים ההם היה מאוד מאוד קשה והציפייה למשיח הייתה גדולה, אבל תשימו לב מה ישוע עונה להם, פסוק 25, אשים להם ישוע, אמרתי לכם ואינכם מאמינים. המעשים שאני עושה בשם אבי אלה מעידים עלי. ישוע מוכיח את המשיחיות שלו לפי המעשים שלו ולא לפי מה שהוא אומר. המשיח נגלה לבני אדם לפי המעשים שלו ולא על פי מה שהוא אומר להם. יש את הסיפור על יוחנן המקביל, שזה סיפור שהוא מאוד... שאני מגלה אליו הרבה הרבה סימפתיה, דווקא בן אדם שהוא היה זה שסלל את הדרך למשיח והיה אמור לדעת מי הוא, <אז> גם לו לא היה קשה לקבל את ישוע. לוקאס 7-19, יוחנן נמצא בבית הסוהר, במקום רע מאוד, אבל הוא קורא אליו שניים מהתלמידים ושולח אותם אל ישוע לשאול אותו, האם אתה הוא אשר נועד לבוא? או נחכה לאחר. מה קרה לאמונה של יוחנן? מה אתם אומרים? הרי הוא אמר לתלמידים שלו, הנה שא האלוהים, הנושא חטאת העולם. <אז> אבל הספק בא לליבו של יוחנן. הפרושים, כמובן, היה להם את הכוונות שלהם בלא להאמין לישוע, אבל יוחנן? הוא שלא מאמין אם ישוע הוא אה, המשיח או לא. האם אתה הוא אשר נועד לבוא או לחכה לאחר? יוחנן שואל איך זה יכול להיות שאתה הגעת, שהמשיח בא? היום גם כל כך הרבה אנשים מצטרפים ליוחנן ושואלים, אתם תלכו ברחוב ותגידו לאנשים שהמשיח כבר בא. והם יגידו לכם איך זה יכול להיות שהמשיח בא והמצב עדיין כל כך רע? זה לא יכול להיות, כי כשהמשיח יבוא המצב יהיה נהדר. זה מה שאנשים מאמינים פה בארץ. ויוחנן בעצם אומר את אותו דבר. איך זה יכול להיות שהמשיח כבר בא והמצב עדיין כל כך רע? שימו לב עכשיו לתשובה של ישועה ליוחנן. עוד פעם לא משיח של בלה בלה בלה, אלא משיח של מעשים. זה לא משיח רק שמדבר, השיב להם, לכו והגידו ליוחנן את אשר ראיתם ושמעתם. <אז> אתם יודעים, לפני שישוע שלח את התלמידים לספר ליוחנן, הם הלכו איתו כל היום והם ראו מה הוא עשה. ואז הוא אמר להם, הגידו ליוחנן את אשר ראיתם ושמעתם. עברים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים מטוהרים, חירשים שומעים, מתים תמים, ועניים מתבשרים. חג החנוכה הוא לא חג שמתפאר בכך שיש יותר שמן. חג החנוכה הוא חג שמתפאר בכך שיש אלוהים שמושיע בני אדם. התוכנית של אלוהים היא לא לעשות את בית המקדש נפלא. התוכנית של אלוהים היא להציל בני אדם. התוכנית של אלוהים היא לא לעשות את בית המקדש למטרה. התוכנית של אלוהים לעשות בעצם את בית, המקלה, את בית המקדש לכלי שבו אנשים נושאים. לא וזה המסר שלפ... שאנשים שחגגו את חנוכה בזמן של ישוע ידעו לא נס פח השמן שהספיק לשמונה ימים שזה רק דעה של התלמוד מאות שנים לאחר מכן אלא מושיע שמתייחס לאנשים ומציל אותם ישוע מדגיש את המטרה של השליחות המשיחית שלו באמצעות נגיעה, נגיעה אישית בחיים של כל אדם. תוכנית הישועה של אלוהים קשורה באופן ישיר ליחסים אישיים, אישיים. הדגש הוא על אישיים של כל אדם עם המשיח. הנגיעה של המשיח בחיי אדם פירושה חיים חדשים לגמרי. ההפך הגמור מהחיים הקודמים. חיים עם המשיח נותנים לכל אדם התחלה חדשה. המסר של חנוכה זה לא קט קטן, קט קטן, שמונה ימים שם לא נתן. הוא לא גם מסר של סופגניות. המסר הוא שאנחנו חיים בעולם מלא חושך. ואלוהים פתח את הדלת ונכנס פנימה והוא רוצה להוציא אותנו מהבוץ. הפירוש של נגיעה אישית של ישוע בחיים של אדם היא בעצם באה לביטוי באופן מאוד דרמטי, מאוד דרמטי חיים עם המשיח נותנים לכל אדם התחלה חדשה כמו לדוגמה התחלה של אדם שהיה עיוור מלידה איזו היא התחלה? התחלה מדהימה ישוע עושה את זה בעצם אה, כדי להראות את ההבדל הגדול בין מצרים לפני יוסף מצרים אחרי יוסף הבדל עצום עברים רואים, פסחים נהלכים, מצורעים מטוהרים, חרשים שומעים, מתים, קמים ועניים מתבשרים. אתם יכולים לראות כאן, תיקחו כל אחת מהדוגמאות פה, אני במיוחד סמתי את הרשימה בצורה כזאת. תחשבו על השינוי הטוטאלי, זה טוטאלי במיוחד ברשימה, אחד לפני האחרון. אלו היו המעשים של ישוע שהראו אותו כמושיע אינדיבידואלי, מושיע אינדיבידואלי שנוגע ומשנה חיים של בני אדם. אנחנו מדברים פה על אנשים אמיתיים, לא רק דוגמאות תיאורטיות. לא רק תראו איזה נפלא אני, הבטחות שאין מאחוריהם דבר. מאות אלפים נוסעים לאוקראינה כי הם שמעו הבטחה מאיזה רבי שאמר שהוא ימשוך אותם מהפאות ויוציא אותם מהגהנום. לא. זה לא המשיח שאנחנו מחכים לא? אנחנו מחכים למשיח עם מעשים, למשיח שרואים נגיעה אישית. בחיים של כל אדם, זה מה שישוע רצה להראות לפרושים. הדוגמאות, כל הדוגמאות שישוע הראה לנו ברשימה, היו אנשים אמיתיים שהסיכוי לשינוי חיובי בחיים שלהם שאף לאפס. עיוורים מתחילים דרך חדשה לגמרי, הם יוצאים מחושך לאורך. מה ההבדל בין חיים כעיוור? בחיים של אדם שרואה. מהפך מוחלט. מהפך מוחלט בחיים. הפרושים בתקופה של ישוע ידעו את הכתובים וידעו את הנבואות על ימות המשיח. תשימו לב מה הנביא ישעיהו אומר. הוא אומר בדיוק מה יהיה בימות המשיח. הפרושים ידעו את זה. ישעיהו ל"ה זאת אומרת שלושים וחמש פסוקים חמש ושש ישעיהו שלושים וחמש פסוקים חמש ושש אז, מתי אז? בימות המשיח כמובן אז תפקחנה עיני עברים ואוזני חרשים תפתחנה אז ידלג כאייל פיסח וטרון לשון אילם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה המשפט האחרון, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה, יכול להבין את זה מי באמת חי בערבה. במילים אחרות, מה שאלוהים אומר, הבלתי אפשרי קרה. אם אתם תראו נחלים זורמים בערבה, זה באמת בלתי אפשרי. אבל, כי נבקעו נחלים, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. זה הזמן. הפרושים לא היו יכולים להגיד, לא, מה פתאום, זה לא המשיח. הם ידעו את הכתובים. אבל הם לא ציפו למשיח שמטפל באנשים עיוורים, שמטפל בחירשים. <אח> הם רצו משיח שמטפל ברומאים. <אח> הם רצו משיח שמטפל באלה שלוקחים להם את הכסף ופוגע בהם, במשפחות שלהם. הם רצו שהכבוד של עם ישראל יחזור למקומו. הפרושים ציפו להתחלה פוליטית חדשה בסגנון ניצחון המכבים, אבל לישוע הייתה תוכנית לא רק לעם ישראל, אלא לעולם כולו, כולל האויבים של עם ישראל הרומאים, וכמובן בזמנו של יוסף המצרים, האויבים שהם מרים של עם ישראל. אלוהים רוצה לתת התחלה חדשה לכל אדם. חיים חדשים שלגמרי. הרבה אנשים שחיים היום אפילו לא מודעים שהם קשורים בשרשראות מאוד חזקות. בתקופה שאנחנו חיים היום לא צריך להיות עיוור וחירש כדי להזדקק לשחרור. יש כל כך הרבה דברים בחיים שלנו שאנחנו זקוקים לכוח. של ישוע כדי לשחרר אותנו. הפועל של המשיח חייב להתבטא בחיים של בני אדם, לא רק במה שהוא אומר, אלא גם במה שהוא עושה. ילדים, אני פונה עכשיו אליכם. אם אתם תפתחו יחסים קרובים עם ישוע, אתם תתחילו לראות איך הוא פועל בחיים שלכם. שיש לכם מושיע אישי, מושיע שפועל בחיים שלכם בסגנון אנה, עם המבחן שלה. בסגנון הנאמנות שלה לאלוהים, אלוהים נותן לה מאה. נותן לה מאה, לא בגלל שהיא חשובה יותר מאחרים, אלא כדי שהיא תדע שהמושיע שלה פועל בחיים שלה. יש כל כך הרבה דברים בחיים שלנו שאנחנו זקוקים לכוח של ישוע כדי שישחרר אותנו. זאת הבשורה שישוע רצה שיוחנן ידע. מעשים של המשיח מאשרים את הזהות שלו כמשיח. השחרור שישוע מספר לפרושים בחנוכה לא היה שחרור לאומי פוליטי מדיני, אלא שחרור אינדיבידואלי אישי. השיב להם, לכו והגידו ליוחנן, והם הלכו, אבל בפסוק 23 ישוע ממשיך, ואשרי מי שלא אהיה לו למכשול. ישוע יכול בעצמו להיות מכשול לאנשים כדי לקבל את הישועה מאלוהים. אני רואה את זה כמעט כל יום כעבודה שלי בפסטור בישראל. לאנשים אין בעיה לקבל את מה שישוע אומר אם הם לא יודעים שהוא אומר. אם אני אומר להם דברים מהברית החדשה, זה נשמע להם נפלא עד שהם יודעים מי אמר. לא מה נאמר, אלא מי אמר. כאן אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו כמאמינים. אלוהים רוצה שהפועל שלו יבוא לידי ביטוי בחיים שלנו, למה? יש הבדל בין חנוכיה מהירה לחנוכיה תבויה. הבדל גדול מאוד. ההבדל הוא בעור. אני אמרתי ילדים, שהאם צריכים שישוע יהיה המושיע האישי שלכם, ושל כולנו כמובן, זה כדי שהפועל שלו ייראה בחיים שלכם, שאז הראתה לנו את התעודה וסיפרה לנו, יש עוד אנשים שמכירים את עמק, שיודעים במי היא מאמינה, והיא מספרת להם שזה היה הוא, שהוא עשה לנו. הפועל שלו, התעודה הזאת שקיבלה מאה, זה כבוד לאלוהים. זה גם מאה. ושהוא אמר, אתם או העולם. זה גם המובן שהוא אמר, אני לא רואה. Yeah. וכשהוא פועל בחיים שלנו, yeah. אנחנו בסופו של דבר מראים את האור שלו בכל מקום. בחג yeah. החנוכה הזה, לא חסר חושך בישראל, yeah. מה שיעשה את האור זה לא החנוכיות, yeah. אלא yeah. האנשים, yeah. המאמינים yeah. של אלוהים. Yeah. לא הסוגליות ייתנו את המסר של החגה. Yeah. לא הסביבונים, yeah. כל הדברים האלה לא רואים כשלעצמם. Yeah. אבל זאת היא לא המטרה של אלוהים. והשטן יכול להשתמש במסורת של אלוהים, ישועה אינדיבידואלית שנוגעת בחיים של כל אחד ואחד. שאלוהים יברך אתכם ילדים, אני רוצה לאחל לכם באמת שיהיה לכם חג חנוכה שמח, ותתפללו לאלוהים, וכולנו נתפלל שהפגישה שלנו איתו, כמו הפגישה שהיה לו עם כל אחד, תהיה לא רק איתנו, עם, אלא עם כל אלה שאנחנו נפגוש בעצמנו. אמן? בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אני רוצה להודות לך אבא על הדברים ששמענו. אבל אתה הראת במהלך ההיסטוריה את הנגיעה שלך בחיים של אנשים באופן אינדיבידואלי בחיים שלהם, כמו של יוסף, כמו של דוד, כמו של משה, כמו של אברהם, וכל האנשים אבא, כמו של דניאל. ואנחנו מבקשים אבינו שבשמיים, שגם בתקופה שאנחנו חיים היום, אנחנו נהיה הנציגים שלך פה בארץ ישראל, ונביא את האור שלך לכל מקום. אני מודה לך אבא על ההזדמנות לחגוג את חנוכה בדרך שאתה הראית, בדרך של קומי אורי כי בא עורך, וכבוד אדוני עלי זרח. ואנחנו מודים לך אבא על ההבטחה שלך, ואנחנו מבקשים שהאור שלך יזרח על הקהילה שלך. והכבוד שלך אבא, והדברים שאתה תגיד, יגיעו לכל בית בישראל. אני מודה לך על הילדים ששמעו את הדרשה, ואני מודה לך על הרצון שלהם לפתח יחס ישיר איתך, יחס אישי, ואני מבקש אבל, תחזק אותם. הם הדור הבא שלנו כאן בקהילה. תיתן להם אבא כוח, תיתן להם שמחת חיים, ואת האמת שלך. כדי שהם יהיו עדות בכל מקום שהם יהיו, ואור בכל מקום שהם ייכנסו. תברך אותנו שהמשך הערב הזה יהיה מבורך, תברך את האורחים שלנו שהגיעו הערב הזה, ושהכל ייתן כבוד לשמך, בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן. אוקיי, okay. uh, כמובן באווירה של חנוכה, אני רוצה שהילדים יעמדו פה על הבמה, בבקשה, ילדים לעמוד, לעמוד, כל הילדים לבוא, ילדים, זה אני מדבר, לבוא לפה לבמה, לבוא, לבוא, לבוא לבוא, <ח> לבוא. <ח> לבוא לבמה גם נועה, נו בואי נו, אני צריך עזרה. השיר שאנחנו נשיר זה שיר מאוד מאוד מאוד ידוע של חנוכה, השיר הזה מדבר על סליחה שנייה, בעצם על חושך ואור. השיר נקרא, בנו חושך לגרש. באנו חושך לגרש. בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. אז בואו נשיר ביחד. Okay, let's sing. We don't listen to that. צורה מפני הארץ. וכולם. פעל כושך וגרש, בידינו או כל אחד הוא קטן, וכולנו אור איתן. צורה חושן על השחור, צורה מפני הארץ. אבד אבד. מה? מה קרה, אמסדה? אה, רצית להמשיך? אוקיי, אנו נושאים לפידים, זה עוד שיר אחד בחנוכה. (אנו נושאים לפידים, בין הלילות הכפיים, צורכים השביעים, מתחת רגלינו, ומאשר לב לו הצמא לאור. ישא את עינם ויבוא, אלינו לאור ויבוא. לעץ קרה לנו, פח שמנו מצאנו, בסלע חצבנו אדם, באי, באי, אוה. אמן ואמן. טוב, זה שיק קצת קשה. אבל נסיים עם שיר שנקרא ימי החנוכה ימי החנוכה ימי החנוכה, חנוכה מקדשנו, הגילו בשמחה ומלאים את לימנו, לילה ביום סיפוננו יזכור, סוף על על הפיסים ועל הגפלאות שהיו לבכבי האלוהים. אמן. ונסיים בשיר שנקרא "הללו את אדוני". בוא נשיר ביחד. "הללו את אדוני כל גוייל וישפכו כל העולם". God bless you. נעשה קידוש ביחד ונאכל ארוחת ערב שיהיה לכולם שבת מבורכת, אמן ואמן